Əziz qardaşlarım Yenə də hamınıza Allahdan qoxmağı, təqbalı olmağı nəsiyyət edirəm İndi danışacağım mövzu Hazır ki, vaxtda Bugünkü günümüzdə ən qlobal ən təhlükəli mövzulardan biridir O da ki, Allahın Quran-ı kərimdə murdar, iğrənc bir əməl adlandırdığı bir şeydir. Zina. Qeyri qanuni nikah. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur ki, Lə təqrabu zina. Zinaya yaxınlaşmayın. Subhanallah, baxın Allahın hikmətinə. Demədi ki, zina etməyin. Deyir ki, zinaya yaxınlaşmayın. Zinaya yaxınlaşdıran yollar var. Mövzunun sonunda deyəcəyim sizlə. Zinaya aparıb çıxaran yollar var ki, hətta onlara belə yaxınlaşmaq olmaz. Allah da Allah deyir ki, zinaya yaxınlaşmayın. Həqiqətən bu iğrənd bir əməl və murdar bir yoldur. Bunun iğrənd və murdar olduğu ki insanlara aydın olmalıdır? Hətta onlar bilməlidirlər ki, heyvanlar belə bu əməli normal qəbul etmirlər. Heyvanlara belə onların yaxını ilə zina edilmək pis gəlir. Demək ki, Peyğəmbər sələm səhabələrə hər hansı bir şəriət qanunları barədə xəbər verdikdə, hər hansı bir rəvayət etdikdə Görürdün ki sahabelerden biri derhal Deyirdi ki ya Resulullah böyle bir şeyi Mən ne vaxtı görmüşəm Ne vaxtı işitmişəm Şahidi olmuşam Ve mesela götürün Təmîm ibn-i Ağusil Dəri Peygamber sallallahu sallallahu sallam Ondan, yegane sahabedir ki Ondan ravayet edir Bütün sahabeler Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellemden ravayet edir Trasul asaləm isə bu hadisəni ondan eşitdikdən sonra rəvayət edir. Deyir ki, Təmin ibn Aws dəyir, "Lan belə dedi. Və rəvayət edir. Nədir o rəvayət? Uzun rəvayətdir Məsici dəccal barəsində. Təmin ibn Aws hələ nəsrani olduğu dövrdə Azada bir mağaranın içində Məsici dəccalı görür və bu barədə bu haqda peyğəmbər hədis İslam'a gəldikdən sonra xəbər verir. Peyğəmbər də bunu təhdiqləyir ki, o, Məsidədcəlidir. İndi, siz bu ravayətin qəribəliyinə baxın. Ona baxın, görün, burada Peyğəmbər s.ə.v. E, sahabə, qadiyyə Allah'ın o, nə deyir? Demək, hamr-ı <coughs> qadiyyə deyir ki, mən hələ cahilliyyə dövründə iki meymunun zina etdiyini sonra da digər meymunların onları əhatəyə alıb daşqalaq etdiyini gördüm. Subhanallah, meymunlar zinaya görə zinakarlarını daşqalaq edirlər. Görürsünüz, Allah subhanətə alənin yarattığı heyvanlar nəyə qadirdir? Zinakarlığın təhlükəsini Murdar olduğunu başa düşən Yusuf aleyhisselam Allahın izniyle ilə zinaya düşmür. Baxmayaraq onun zinaya düşmək təhlükəsi daha çox idi. Baxın, həvvallah o gənc idi, subay idi, qəriblikdə idi. Qəriblikdə olanda insan özünü daha rahat hiss edir zina bilərdi. Ona zina etməyi öz ağası əmr edirdi. Qadın onun ağası idi. O isə qul idi. Qul kimi onu Misir patişahına satmışlar. Sonra qadın artıq onun üçün bəzənmişdi. Qadın özü də çox gözəl idi. Qapıları da bağlamışdı. Ondan da bərk-bərk kapışmışdı. -bərk yanlarında da heç kəs yox idi. Yusuf aleyhissalamın zina etmək ehtimalı daha çox idi. Amma hətta ürəyi istəyə, istəyə belə, Allah s.a. orada deyir ki, onun ürəyi istədi. Çünki kişidir, hər bir kişinin ürəyi istəyə bilər, nəfsi çəkə bilər. Allah insanı belə yaradı. Buna baxmayaraq Allah s.a. onu qorudur. Rayyan axırında deyir ki, o bizim ixilaslı bəndələrimizdən idi. Onu göstərir ki, əgər sən əvvəldən Allahla ixlaslı olsan, Allaha qarşı səmimi olsan, qabaqdan gələn, ağına gəlməyən o təhlükələrdən Allah s.ə.və və Allah heç səni qorayıbıq. Və Yusuf a.s. ixlaslı olmağına baxan, bundan böyük ixlas ola bilərmi? Qadın ona deyir ki, əgər mənimlə yaxınlıq etməsən, zindana atıcaqam səni. Qadınların yanında. Bir şey ki, o mənimə yaxınlıq etməsə, onu zindana atacaqam və orada alçalacaq, əskiləcək. Yütfə aleyhissalam, təkcə etiraz etmək etmə ilə kifayətlənmir. Hələ bir dua da Allah'a edək ki, Allahım, mənim üçün zindan daha yaxşıdır. Yəni, məni zindana sal. Onların məni dəvət etdiyi şeydən canımı qurtarım. Zinaya düşməyəm. Allah s.ə. da onu zindənə salır Bunda da hikmət olur Hikməti nə idi? Ona texəmbərlik verir Və onu Hörmətli insanlardan edir Zina edən şəxs İlk əvvəl öz yaxınlarını gözünün qabağına gətirsin Heç kimsə Öz yaxınları ilə kiminsə zina etməsini rəva bilərmi? Əgər sən bunu öz yaxınlarına rəva bilmirsənsə, başqalarına niyə rəva bilirsən? Peyğəmbər s.ə.vəm yanına o gənc ki, gəlip, sual verir ki, mən cinayda bilərəm mi? Mən cinay etmək istəyirəm. Özə bilmirəm. Cavana uşaqam. Evlənməyə də imkanım yoxdur. Peyğəmbər s.ə.vəm baxın, üsluba. Demir ki, haram, böcə, hənnəmət düşə bilərsən, yana bilərsən və s. Sadəcə sual verir. Sualına sualla cavab verir. Bu da üslublardan biridir. Sualın sualla cavab verir ki, anan üçün, babın üçün, qızın üçün, xalan üçün, bibin üçün bunu istəyərsən, bu gənc deyir, xeyr, ya Rasulullah, istəmirəm. Deyir, insanlardır, istəmir ki, onların yaxınları ilə kimsə zina etsin. Sonra Peyğəmbər s.a.v onun üçün dua edir. Allahdan onun üçün bağışlanma istəyir və gənd də andisir ki Vallahi ki, bundan sonra heç vaxt zina etməyəcəyim Qadınlar çox zəif məxluqdur onları qorumaq bizim borcumuzdur odur ki, Allah s.ə.v Peyğəndər s.ə.v deyir, ey iman gətirənlər özünüzü və ailənizi yanacağı insanlardan və daşlardan olan oddan qoruyun Peygamber s.ə.və ayə nafil olur, lakin bütün müsəlmanlara şami edilir. Və deri, ey iman gətirənlər, ailənizi, yaxınlarınızı qoruyun. Nədən qoruyun? Əli radiyallahu bu ayəni təfsir etdikdə deyir ki, özünüzü və ailənizi yaxşı işlər görməyə təhrik edin, tərbiyələndirin. Bura hər şey daxildir, zinada daxildir və s. murdar işlər də bura daxildir. Ki özünüzü tərbiyələndirin. Əgər biz özümüzü tərbiyələndirməsək, bu gün desək ki, heç nə olmaz, qadına baxam da olar, heç nə olmaz, onunla danışsam da olar, əlinə tutsam da olar, bir yerdə otursam da olar, bir otaqda təklikdə qalqam da olar, bir gün görəcəksən, kezdiyinə etmişəm, nə olar? Tövbə edərəm, Allah bağışlayar məni. Bu səviyyəyə gətirib şeytan çıxaracaq, <gülüyor> o səviyyəyə gəlib çatmaq üçün, əvvəlcədən ona aparan hər bir yoldan çəkinmək lazımdır. Və... Kimlər ki, bunu özləri edir, onlar düşünməyədirlər ki, bizim gələcəyimiz nə olacaq? Gələcək babalarımız, qızlarımız nə olacaq? Onlar hansı yola düşəcək? İndidən o barədə düşünmək lazımdır. O qız uşağı ki, gözünü asıb televiziya vasitəsilə teleseriyallarda çoxbaq qadınları görür. O, mincəri oyundan çıxan qadınları görür. Onlar, Nə ibrət alacaqlar? Və Misallar çəkmək olar. Təəssüf ki, bu misalların sayı da çoxdur. Amma biri ilə kifayətlənək. Peyğəmbər s.v. ən yaxşı qadın barəsində də bizə xəbər verir. Ən yaxşı qadın kimdir? Ən yaxşı qadın o qadındır ki, Həri ona nəzər saldıqda, ona baxdıqda sevinsin. Gəlirsən evə, baxırsan, qadının səni gözləyir. Onu baxan kimi yürəyin açılır. Darxırsan ki, tez gedim onu görün. Bir-ki, o yaxşı qadındır. Evdən qaçırsan ki, gedəsəm yenə baş beynimi aparacaq. Bir-ki, subhanallah, burada necə problem var, bunu düzətmək lazımdır. Problem də səndədir, qadının üstünə yığmaq lazım deyil. Sən lazımı qaydada kişi olsan, qadın da inşallah düzələcək. Çünki hədislərin birində gəlib ki, qadın qabırıqa kimi əyridir. Və oxuyacaq amma hədisi sizdə. İkinci, buyurduqda itaət etsin. Bu da yaxşı qadın sayılır. Əri ona baxdıqda sevinsin. Buyurduqda itaət etsin, ərinin xoşuna gəlməyən işləri görməklə, həmsinin onun malını lazımsız yerə qəzləməklə ona asil olmasın. Bax, yaxşı qadın budur. Allahın sevdiyi qadın budur. Həmsinin o ölcü də hərini sevsin. Bax, o qadın da yaxşı qadındır. Ondan dünyaya uşaq gətirsin. Ondan dünyaya uşaq gətirsin. Vallahi Allah, iki elə yerlər var. Hətta Azərbaycanımızda Elə insanlar var ki, heç bilmək ki, uşağı kimdən olur. Elələr də var. Və Allah subhanətə alə bizim xalqımızı belə şeylərdən qorusun, belə çirkin əməllərdən uzaq eləsin. Əri ilə gözə tərzdə danışan qadın, ona sətin anlarda təsəllif elən qadın, ən yaxşı qadın bu qadındır. Peyğəmbə s.ə.v bunu bizə xəbər verir və nəhayət Allahdan qorxan qadın. Əgər qadın Allahdan qorxmursa, nəcə qadın ilə kişi də Əgər Allah qorxusu yoxdursa, o necə yaxşı ola bilər? Nədənsə qorxu özünü düzəldəcək, o qorxduğu şey yanında olmadıqda nəyə edək pəs? Deməli, yenə dələzzuzluq edəcək. Və nəhayət, onların, yəni o qadınların ən yaramazı odur ki, o qadındır ki, əxlaqsız keyinir, pis keyinir, çox pis və bir də daim xülyalarla yaşayır. Elə edərdin, elə edərdin. Mən də fülankəs kimi açıq-saçıq geyinib oxuyardım. Və səhərək, bu tür xülyalar kimi lazımdır. Nə bilirsən ki, o xoşbəxtdir? Xətan bilirsən, onun həyatı necədir? Bu günlə, bu cür təmiz olmağına şükür elək. Peygamber s. zinaya aparan yollardan birini barəsində bizə xəbər verir. Bu, həqiqi yoldur. Deyir ki, yolların üstündə oturmuyun. Oturmuyun o demək deyil ki, səkinin üstündə oturasan. Maşını soqladın, oturursam, marq, deyirsən ki, biri keçdi, ikisi keçdi, üçü keçdi, Bu özü yolda oturmaqdır məkdir. Və yaxud hər hansı bir esperanda, pencərinin yaxınlığında oturursan ki, gəlib keçən qadınlara baxarsan. Bu özü zinaya aparan yollardan biridir. Odur ki, Peyqəmbər yolda oturmağı qadağan edir. Və sahabələr deyir ki, biz oradan başqa bir yer tapa bilməyik. Yalnız bizim oturacaq yerlərimiz oralardır, yollar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, onda yolun haqqını ödəyin. Madem ki, sizlər üçün orada oturmaq zəruridir, onda yolun haqqını ödəyin. Sabirlər soruşur ki, ey Allahın elçisi, yolun haqqı nədir? Dikqətlə ona fikir verin. Birincisi, gözləri aşağı dikmək, naməhərəmə baxmamaq. İkincisi, ədiyyət verməmək, ona söz atmaq, buna çaqlaşmaq yeri gələndə vurmaq və s. Üçüncüsü, salam almaq. Salam verənə salamını almaq lazımdır. Bu da yolun haqqıdır. Dördüncü və beşinci yaxşılıqları əmr edib pis əməllərdən çəkindirmək. Bu yolun haqqıdır. Əgər bunu etsəniz, yolun haqqını ödesəniz, zinadan özünüzü qorusanız, onu da yollarda otura bilərsiniz. Bunun heç bir problemi yoxdur və zinadan çəkinənlər üçün də Allah subhanətə alə yiyamət günü mükafat qəd edir. Bu mükafatlar elə-belə mükafatlar deyil. Bu elə bir mükafatdır ki, o gün bütün dünyada olan vardır-olədə xərqləsən də belə ona nail ola bilməzsən, onu əldə edə bilməzsən. Bu nədir? Bu məşhur hədisdə gələn Peyğəmbər səv 7 sinif yaxşı insanların müjdələdiyi bir şeydir. Peygəmbər səxslədim deyir ki, Allah öz kölgəsindən başqa heç bir kölgənin olmayacağı bir gündə 7 sinif insanı öz kölgəsi altında kölgələndirəcək. Bunlardan yalnız biri zinaya aiddir. Lakin mən hə, 7-sini də oxuyacağam ki, sizin üçün maraqlı olsun imanlı razılı. Bilirsən ki, bu yeddisindən biri olsanız belə, o kölgə altında olacaqsınız. Amma hamısından olsanız görün necə xoşbəxt olacaqsınız. Birincisi, ədalətli rəhbər. İkincisi, Rəbbə ibadat etməklə böyüyüb boya başa çatan bir gənc. Üçüncüsü, qalbi məsuliyyətə bağlı olan bir kişi. 4. Allah xatirinə bir-birini sevən buna görə dost olan, qardaş olan və ayrılan iki kişi. Beşincisi, mövzuya ayətdir bu, gözəl və zadəqən qadın tərəfindən zinayət cəlb edildikdə mən Allahdan qorxuram deyən kişi, altıncı, sağ əli ilə verdiyi sədə sol əlindən izlədən kişi, mənə ayət yeddiyinizi xəlbətdə Allahı yad edib, gözyaşı, axıdan kişi. Bu yeddi nəfər insanlığına Allah subhanətlələ qiyamək kimi közcəsi altında közcələndirəcək. O dəhvətli istidə bir rəvayətdə gəlib ki, insanlarla günaş arasında bir mil məsafə olacaq. Mill də təxminən bir kilometr, bir, bir kilometr 800 metr məsafədir. bu istidən, o dəhvətli istidən bəzilərinin təri gəlib topuğuna çatacaq, bəzilərinin dizinə, bəzilərinin göbəyinə, bəzilərinin sinəsinə, bəziləri tərinin içində qoğuladaq. O cür dəhşətli istəyirə də istəməzsiniz ki, sərin bir yerdə olasınız. Çalışın ki, bu, 7 içindən birindən olasınız. Sonra zinakarlıq baş alıb getdikdə, çoxaldıqda o qədər təhlükə artır ki, bu ünşüyə belə etibar edə bilmərsən. Nə qədər hadisələr olub ki, əgər evdən çıxıb getdikdən sonra, qadın qonşu ilə zina edir. Olub, olmayı, olub. Və feyrəmdər görün, qonşunun zina etmək barəsində necə hədislər, necə təhdid edici hədislər söyləyin. Deyir ki, vallahi iman gətirmiş olmaz. Vallahi iman gətirmiş olmaz Vallahi iman gətirmiş olmaz üç dəfə təkrar edir sahabilər soruşur ki kim ya Rasulullah deyir ki o kimsə ki qonşusu onun şərinlə əmin deyil yəni dili ilə əməli ilə zina etmək ilə və s. Əziyyət verməkdən arxain deyil A, əziyyət verməyəcəyindən Hər xayn deyil. da rəvayətdə gəlir ki, qonşusu şərindən əmin olmayan kimsə cənnətə daxil olmaz. Hələ heç nə eləməyir. Sadəcə qonşusu qorxur. Ehtiyat edir ki, ondan bir şər gələ bilər. Əgər belədirsə, artıq o cənnətə girməyəcək. Demək ki, bu o qədər şər insandır ki, qonşu ona itibar edir. İndi təsəvvür edin ki, bir neçə, yəni uzun illər bundan öncə, xüsusən də kənd yerlərində qonuşuların bir-birinə münasibəti necə idi? Evini ona tapışırıb, çıxıb gedirdi, aylarla harqaca qalardı, bir-birinə arxaya, indisə get-gecə pisləşir. Və baxın, Peyğəmbər s.v. sahabələrdən soruşur ki, zinə nə deyə bilərsiniz? Onlar deyir ki, haramdır. Bunu Allah və onun rəsulu haram buyurub. Qiyamət gününə, qəd gününə qədər də haramdır, haram qalacaq. Peygamber s.ə.v əlavə edir. Baxın, haramdır. Allah haram buyurub. Peygamber adam buyurub. Lakin əlavəsinə baxın. Görün, nəyə əlavə edir? Deyir ki, kişinin on qadınla zina etməsi günah baxımından Onun üçün, qonşusunun qadını ilə zina etməsindən yüngüldür. Qonşun qadını ilə zina etmək, on qadından da ağırdır, oncuna. Sonra yenə sual verir ki, o xorluq barəsində nə deyə bilərsiniz? Sahabələr yenə eliniz ağabı verir. Haramdır, Allah haram buyurub, Peyğəmbər haram buyurub. Qiyamətə qədər haramdır. Və yenə Peyğəmbər Əl-Sələm deyir ki, qonşunun elindən o etmək, 10 evdən oğuluq etməkdən daha, günahı daha ağırdır. Budur ki, hədistə gəlir müminin, müsəlmanın 4 şeyə olsa xoşbaxt olar. Nədir o? Onlardan da biri, qonuşu. gözəl qonşusu. Gözəl qonşu olsa xoşbaxt olacaqsın. Yox, deməli, bədbaxt olacaqsın. Sonra, Başqa bir hədistə İbn-i Məsud r.ə. Peyğəmbər fəlsələbdən soruşur ki, bu da qomşuya ayətdir. Allah yanında günahlarının ən böyüyü hansıdır? Deyir ki, səni yaradan Allaha kərik qoşasan. Deyir, sonra hansıdır? Övladını yeməyin, sənin yeməyinə şərik olacaq deyə öldürəsən. Övladını sənin yeməyinə şərik olacaq deyə öldürəsən. Deyir, bəs sonra hansı qonşunun qadını ilə zinayin etən. Ən böyük kümahlardır. Doğrudan da bu qonşu məsələci çox imzə məsələdir. Buna diqqət vermək lazımdır. Nə üçün? Məsələn, evdən çıxırsan, qonşunun qızı, qadını da səninlə eyni vaxtda çıxa bilər. Şeytan elə fırladar ki, hər ikiniz eyni vaxtda çıxasanız. Onda, yəni o hadisədən sonra yed otubur, fikirləşir, Yüzbəyüz gəldikdə mən nə etdim? Baxdım, baxmadım. Baxıb fikirləşdin, fikirləşmədin. Fikirləşəndən sonra yürəyim istədi, istəmədi. Bütün bu, bu şeyləri analiz elə, görəcəksən ki, doğrudan da şeytan elə şeytandır. Hər çəkən deyil bizdən. Sadəcə Allah qorxusu olduğuna görə biz özümüzü saxlaya bilirik. Yoxsa Allah bilir, indi hardaydı. Özünü saxlamaq kümdə, yəni zinayək etməmək üçün, Ən gözəl vasitə oruz tutmalıdır. Peyğəmbər salı sələminin məşhur ədisi var. Ey cavanlar, imkanınız varsa evlənin. Sizlərdən kimin imkanı varsa evlənsin. Çünki bu, gözü də qoruyur, kinsiyyat üzvlərini də qoruyur. Amma, evlənməyə imkanı olmayan, qoy oruz tutsun. Doğrudan da o, ehtirası söndürür. Doğrudan da oruz ehtirası söndürür. Zinaya qurşanmış insanlar təkcə özləri üçün, yaxınları üçün deyil, bütün cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Nəyəcə? Əvvəla onların əməlləri ucbatından yaşadıqları yerin o xalqın adına ləkə gəlir. Onlar harasa getdikdə o xalqı təmzil edir. O xalqın adından o cür yaramaz işləri gördükdə, sonra o xalqın adına ləkə gəlir ki, Bu xalq elə belə xalqdır, zinakar xalqdır, pozğun xalqdır. Halbuki hər bir xalqın içərisində pozunu da olur, yaxşısı da olur. Amma görürsən, insanlar yaxşını görmür. Pisisətiz görür. Nə qədər belə hadisələr olurduk. Görürsən, bir qardaşla yaxşısan, uzun müddədir. Bir dənə pisisət gördüm və səlam. Bu qəym qalbində qalır, səndən incir, incir qalır. Bu dünyada elə insanlar pisi tez görür, yaxşını isə unudurlar. Və təhlükəsi ən böyük təhlükəsi odur ki, Allah Subhanahu taala belə bir birəz murdar əməl olan yerdə, olan yerə belə bir xəstəlik göndərir ki, o xəstəliyin o tərvin əlacı olunur. Denəyin indi gördüyümüz xəstəliklər. Hətta bizim bilmədiyimiz neysə-neşə xəstəliklər də gələdirlər. Onu bir Allah bilir. Və bu da hədisdən sabittir ki, hər dövrdə, yəni get-gedə Allah s.ə.v. -tə bu çirkin əmələ görə xəstəliklər göndərəcək. Demək bir nəfər gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yanına, bu hədisə diqqət verin, yadınızda saxlayın bunu. Bu hədisə Peyğəmbər s.ə.v. 14 əsir bundan əvvəl rəva edib. İndi də öz təsdiqini tapıb. Gəlib soruşur ki, müminlərin ən fəzilətlisi kim sayılır? Ən fəzilətlisi yaxşı mümin kim sayılır? Pəqəmdə Sələm deyir ki, əxlaqı gözəl olan kifayətdir. Əxlaqın gözəl Allahın ən sevimli insanlığı bəndələrinə birisən. Əxlaqını düzəl. Sonra soruşur, Ən düşüncəli mövmün kimdir? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əcəli gəlməzdən öncə ölümü daha çox xatırlayan və buna daha çox hazırlıq görən. Hələ ölüm gəlməyir. Ancaq həmişə onu xatırlayır və ona hazırlıq görür. Bu suallara cavab aldıqdan sonra bu gənc susur İndi Peyğəmbər sasa ilə başlayır danışmalı. Deyir ki, Ey mühacirlər, Beş şey vardır ki, onunla imtihan oluna bilərsiniz. Bunların sizin başınıza gəlməsindən Allaha sığmıram. Fikir bir. Və birinci, o zamanat ki, zinakarlıq onlar ağasında açıq aşkar yayılacaq, onlara taun xəstəliyi və ata-babalarının başına gəlməyən xəstəliklər üzv verəcək. 14 əsr bundan qabaq deyib bunu, Pələm varsal 14 əsr bundan qabaq nə spid, nə də ki, digər zinakarlıqdan əmələ gələn müasir xəstəliklər var idi. Bəs, xış yolu nədir? Nə də ki, bu xəstəliklərə məruz qalmaya sahib. Cəmiyyət sağlam olsun. Çıxış yolu nədir? Çıxış yolu o xəstəlikləri göndərən, o bəlaları göndərənə üst tutma, onun ömrlərinin yerinə yetirmək. Və selam. Çıxış yolu ancaq dindədir. Həgəl sən dindar olsan, yəni dindar dedikdə o deməkdir ki, gündüz ancaq işlamla məşğul olasan. Dindar dedikdə o qəsd edilir ki, Allahdan qorxasın, Allahın buyruqlarını yerinə yetəcəsən. Əgər tən bunları etsən, vallahi ki, Allah səni qoruyacaq və hətta əvvəlcədən sənin üçün xeyri hazırlayacaq. Bilmədiyin, alına gəlmədiyin yerdən sənə xeyri gələcək. Təəssür ki, çoxları çoxları bilərəkdən özü zinaya yol açır. Zina məclisi təşkil edir. İki zinakarı bir-birinə cavlaşdırır. Sünor deyirlər buna, nə deyirlər bilmirəm. Buna görə hətta öz payını da alır oradan. Və buna görə onlara heç bir söz də deyilmir. Ancaq mən alınma yerə qoyduğuma görə, bir az daq qal bıraxdığıma görə, balaqlarını biraz yuxarı qaldırdığıma görə nə qədər sözlərlə üzləşirəm. Buhara, Buhara. Əgər bu, zülüm deyil, nəinki bizə, mümin bazılarımıza da necə təhkiramış sözlər deyirlər. Bəziləri onları pinguvin adlandırır, Allah onların cəzasını versin. Bu, dünyada da, axirətdə də. Bəziləri onları gerdə qalmış adlandırır. Bəziləri də hətta onların üzünə görün nə sözlər deyir. Bu, ələ mənim ancaq eşitdiyim, bildiyim rast gəldiyim sözlərdir. Məsələn, deyəcək elə ki, pulan kəsin qızı molla olub. Yaxud, bircə mollamız əvkikdir. Yaxud, cəmat nə deyər? Biz hansı qırmı da yaşayırıq? Və ya, sən özünə iş tapa bilməyəcəksən, elə bir ruzunu işdən qazanırsan. Rüzünü Allah verəm. Hamı da, elə Allahın sayəsində yaşayır. İndi biz hansı dövrdə yaşayırıq? Qəlbin təmiz və düz olsun. Bizim nəsildə başını bağlayan olmayıb və s. bu kimi cəhbəngətlər söyləyirlər və hicab qeymək istəyən badılarımıza, analarımıza, qızlarımıza hicab ki, bunlar da qadağan edir. Vay onların halına! İnanmırlarsa Allahın bu ayəsinə nəzər salsınlar. Allah ta'la həm mümin kişilərə Buyurur ki, mümin kişilərə deyir ki, gözlərini aşağı diksinlər, nam-əhrəmə baxmasınlar və insiyyət üzvlərini qorusunlar bu onlar üçün daha təmiz olar. Deməli, bunu qorumayan, gözü orada-burada olan təmiz sayılabilməz və həmçinin yenə əmr edildir ki, Ömün qadınlara da de ki, gözlərini aşağı diksinlər, naməhrama baxmasınlar, cinsiyyət üzrlərini qorusunlar. Əmir edir. Qoy onlar görünənlər istisna olmaqla, ziyinət yerlərini naməhrama göstərməsinlər. Ziyinətdir. Hər bir kəs əlində olan qızılını, daş-daşını gizlədir. Kimisi seyifdə, kimisi nə çorabının corabının içlərisində, şıqafın içində və s. yerlərdə gizlədir ki, taparlar, alarlar əlimi. Bu cür ziynətdən daha üstün ziynət ola bilərmi? Qadın doğrudan da insan üçün ziynətdir. Qadınlı ziynət yerlərini nə üçün biz naməhrəmlərə nümayiş etdirməliyik? Allah s.ə. əmr edir ki, örtüklərinin yaxalarının üstünə sağsınlar. Yəni, hicablarını geysinlər. Əmr edir Hizabları qeyməyi Allah əmr edirsə sən kimsən onu qatağa nəfəsən? Məhər dini qanunları təyin edənsənsən, yoxsa Allah? Bayaq qardaşlardan biri yaşa dolmuş qadın barəsində sual verdi ki, yaşa dolmuş qadın naməhramlə bir yerdə ola bilərmi? Onun yanında icabını çıxara bilərmi? Və s. Buna Allahın bu ayəsini demək kifayətdir. Allah s.ə. deyir ki, ərək etməkdən ümidini üzmüş yaşlı qadınların ziynətlərini, ayıb yerlərini göstərmədən, göstərmədən, üst qeyimlərini soyunmalarında günah yoxdur. Yəni, ayıb yerlərini göstərməsələr. Ancaq icabı çıxarsalar, nəmə hərəm yananlar baş, boyun, qol, ayaq görsənsə buna görə heç bir eyib günah yoxdur lakin fikir verin Allah Allah sonra nə deyir iffətli olmaları hicablarını çıxarmamaları isə onlar üçün daha xeyirlidir subhan Allah qoca qadın üçün hicabla gəzmək daha xeyirlidirsə əsəvan üçün necə İndi baxın, hərdən elə bir hadisələrlə üzləşirik, bu bizi laf çox dəhşəti gətirir. Görürsən ki, xüsusi məclislər təşkil edilir. Kim çox ayıb yerlərini göstərəcək, kim çox laf çox soyunacaq, bu cür məclislər təşkil edilir. Bu bizim haramıza yaraşır. Axı, biz müsəlmanıq, nə üçün biz soyunmalıyıq? Normal şəkildə yenisək, olmazmı? Bizi soyunduranların məqsədi nədir? Onu arayıb araşdırın. Ona nəzər salın ki, bunlar nə məqsədlə bunu edir? Müasirlikdir, qoy hər yerdə bunu tətbiq etsinlər. Nə üçün məhz bizdə və məhz istədikləri adamların səviyyəsində bunu tətbiq edirlər? Qor, hər səviyyədə tətbiq etsinlər, hər yerdə tətbiq etsinlər. Məsədlərini bilən əlbəttə ki, Allah dəyir və sözsüz ki, elə ağlılarda çıxır ki, hətta deyirlər ki, hicab qeyməsəd olar. İman ki, onun qəlbindədir. Nəhə? Bunlar murciyalar və s. Bu cür əqidədə olanlardır. Bu cür əqidəyə sahib olanlardır. Onlar deyir ki, iman Qəlbində olsa kifayətdir, yürəyin Allahla olsa kifayətdir. Amma qardaşlarımızdan birinin gətirdiyi çox gözəl bir məsəli çəkmək istəyirəm. Qardaş deyir ki, bu cür savadsız, məntiqsiz münasibəti misal olaraq Respublikanın Konstitusiyasını və Cinayət Məcəlləsini şamir etsən, tutuşdursan, təxminən belə olacaq. Və ki, konstitusiyanı qəlbimdə qəbul edirəm, kifayətdir. Əməl etməsəm də olar. Bunu deyənə qarşı və yaxud uğurluğun cinayət olduğuna qəlbimdə inanıram, kifayətdir. Oğurluq etsəm də problem yoxdur. Bunu deyən, belə hərəkət edənə qarşı dövlət hansı tədbirləri görür? Ona qarşı nə tədbir görür? Əlbəttə ki, cəzalandırır. Bəs, Allahım ürəyimdədir, iman qəlbimdədir, təsdir, ibadət eləməsəm də olsa, olar. Allah ona qarşıqınızı tədbiri görəcək. Əlbəttə ki, cəzalandıracaq. İndi sual verirəm. Allahın cəzalandırması daha şiddətlidir yoxsa dövlətin? Rəhbərliyin? Bəli, rəhbərliyin verdiyi cəza da şiddətlidir. Ən şiddətli cəza nədir? Əgər ölüm cəzası olsaydı, bu illənmə, baş etmə, asma və s. müxtəlif dövlətlərdə müxtəlif cürdür. Bir canı var bu dünyada, onu alacaqlar və salam. Amma Allahın cəzası nə olacaq? Dinləyin görüm, Allah Subhanahu taala nə deyir. Kulləme nabicət juluduhum, baddallahum juludan ghayra juludihim liyuzquna'a. <Sessizlik> Onların dəriləri yanıb biçdiksə hər dəfə onları tədə dəyərlərlə əvəz edəcək ki əzabı datsınlar davamiyyətli şəkildə sürəkli olaraq əzabı datsınlar kimisə dövlətin qanunu ilə hədələsən qorxar və nə üçün Allahın qanunları ilə, Allahın əzabı ilə hədələdikdə qorxmurlar çünki Allahın əzabını elə görmürlər gözlərinə görsənmir Vaxt gələcək, inşallah görəcəklər. Və inşallah o kəslər görəcək ki, onlar bu dünyada Allaha qarşı müharibə elan edirlər. Onlar o ki, özlərinə əgər desən ki, get həyat yoldaşına, de ki, səni qəlbimdə sevirəm, bununla kifayətlənirəm. Sənə nə yaxşı paltarlar almıram, nə üzr istəyirəm, səninlə yaxınlıq etmirəm, və sənin yanında yatmıram, gedib istədiyim qızlarla gətirəm, istədiyim qızlara hədiyə alıram. Yoldaşının sənə qarşı münasibəti necə olacaq? Və saxı bu Allahdır. Allaha qarşı belə münasibət edənə Allah necə münasibəti bəsləyər? Əlbəttə ki, onu cəzalandıracaq, haqqlı olaraq cəzasını verəcək inşallah. Möminlər barəsində isə Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə de görmə deyir. Deyir, onlar Allahla yanaşı başqa tanrıya ibadət etməz. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməz. Zina etməzlər. Yalnızda taklayın. Şəris qoşmur, öldürmür, insan öldürmür və bir də zina etməyir. Üç dənə büyük günahı bir yerdə çəkir Allah tağla. Sonra görmə deyir, kim bunu etsə cəzaya məruz qalar. Hansı cəzaya? Necə cəzaya? Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırlar. Fikir verir. Qat-qat artırlar və o əzab içində zəlil olaraq ədədi qalar. Ancaq tövbə etsələr, Allah s.ə.lə onlara bağışlayar. Sonra bayaq söhbətin əvvəlində dedim ki, qadınlara diqqət yetirmək lazımdır. Bunu bizə Peyğəmbər s.ə.lə tövsiyə idi. Çünki qadınlar qabırğa kimi əylidirlər və qabırğanın da Kürver Peyğəmbər Sələm gör necə incələyir qabırğanın da ən çox əylilik olan hissəsi yuxarı nahiyyəsidir onu düzəltmək istəsən sınacaq, sındıracaqsın yox əgər düzəltməsən elə əylməkdə davam edəcək elə əyri qalacaq elə isə diqqət yetirin diqqət yetirin yəni lazımı qaydada onlarla rəftar edin ki düzəlsinlər Nə çox sərt olmayın, nə də çox səhlənkar olmayın. Sonra, bəzən görürsən ki, qardaşlar, bir-birinin yanında abır həyanı gözləmirlər. Tam soyunurlar, hətta alt altarda qalana gələr. Bakın, o abı, abır yerləridir, özrət yerləridir, oranı gizlətməyə bağlıdır. Peyğəmbər s.ə.v. bir nəfər sahabilərdən biri soruşur ki, Biz övrət yerlərimizi, yabır yerlərimizi, ayıb yerlərimizi kimdən izlətməliyik? Rasulullah s.a.v. deyir ki, həyat oldaşının və dariyyək üçün olmaqla hamıdan izlək. Şahabı öz özlüyündə fikirləşir ki, bəlkə ki, kişilərin yanında açmaq olar, odur ki, sual verir ki, bəs kişi ilə kişi bir yerdə olan mənədir? Peyyəməl s.a.v. deyir ki, çalış ki, heç kəs sən ayıb yerlərini görmədək. Yenə şükürləşir ki, yaxşı. Təşdiqdə olsam necə? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allahdan qorxmaq, ey Allahdan utanmaq daha vadibdir. İnsanlardan utanır. Allahdan niyə utanmasın? Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. Niyamət günü üç sinif insanın bədbəxt olacağı barədə. Yəni, Allah onlarla danışmayacağı, Allah'ım onlarla da danışmayacağı, onları təmizə çıxarmayacağı, onlara baxmayacağı da, onlara əzab verəcəyi barədə xəbər verir. Bu üç sinif insanlar kimlərdir? Üç sinif insan kimdir? Birincisi, zinakar qoca. Sübhanallah, təsəbbür edirsiniz, qoca kişidir. Gözü orada-buradadır. Zinakar qoca. Qocalığında da yüreği dinay etmək istəyir. Gör, bunu şeytan necə azğımlığa salıbsa, necə azdırıbsa, qocalığında belə dinay etmək istəyir. İkincisi, yalan danışan rəhbər və üçüncüsü, təkəbürlük çasıb. Heç nəyə yoxdur, təkəbürlük edir. E, olur, eydə, adamlar. Heç nəyə yoxdur, sən nəyə təkəbürlük edirsən? Varı bir şey olsaydı, təkəbürlük etsəydi, bəlkə də bəraat qazandırmaq olardı. Başqa bir rəvayətdə də yenə üç sinifdən danışır və deyir ki, üç sinif insanlar var ki, onlar himayələrində olan insanlar barədə sorğu sualı olmayacaqlar. Sənin himayəndə olan hər kəs barədə sorğu sualı olunacaqsan. Oğlun, yollaşığın, hər kəs. Yalnız üç sinifdən başqa. Birincisi, cəmaatdan ayrılıb rəhbərə asi olaraq ölən kimsə rəhbər o kəs barədə sorğusal olmayacaq. Cəmaatdan ayrılır. Rəhbərə də asi olur, gedir, haradasa ölür. Bələ, onu elə gəlir ki, düz hərəkəb edir. Onun barəsində rəhbər sorğusal olmayacaq. Onun özündən sorğusal üzə elər. Sən nəyə əsasam bunu etdin? İkincisi, ağasından qaçıb Ölən, köylə ya da kəniz, qatır ölür, qatır başqa pis hərəkət edir. Onun barəsində ağası zor olsal olmayacaq. Və nəhayət üçüncüsü, bu ən dəhsətlisidir, ərinin gözündən yayılan kimi açıq-saçıq geyinib əxlaqsızlıq edən qadın. Var elə qadınlar gözləyir ki, əri gözündən yayılsın, ərinin gözündən yayılan kimi öz bildiyini edir. Biraz da seksual azlıqlar barədə danışaq. <gülüyor> yəni bundan başqa onlara, onlar barəsində, yəni onları ifadə etməyə bir söz tapmıram. Başqa cür desək, laf bir yədəb çıxar. Lut qövmü. Nə üçün onlara lut qovmü deyilir? Ona görə ki, ilk dəfə bu yaramaz əməli, qovun meydana çıxarıb. Onlar gətirib. Qud bu arasında Allah subhanətə alə Qur'an-ı deyir ki, o öz dedi? Yorru nə deyir? Sizdən əvvəl məxluqatdan heç kəsini etmədiyi irən zəməli siz mi edəcəksiniz? Kişinin kişi ilə yaxınlıq etməsini hələ o vaxta qədər heç kəs etməmişdir. Nə Adəm a.s.m-ın dövründə, nə Nuh, nə İbrahim, nə Lut qövmünə Peyğəmbər s.ə.v. vaxtına qədər heç bir qövm bunu etməmişdir. İlk dəfə o qövm bunu etdi. Və deyir ki, siz qadınları buraxıb şəhvani ehtirafla kişilərə yaxınla gedirsiniz. Əyətən də siz həddə açmış bir tayvasınız. Onlar görə nə daval Təsəvvür edin ki, siz hal-hazır ki dövrdə o cür nələrinə yaxınlaşıb nəsiyyət edirsiniz ki, belə eləmə bu günahdır, onun cavabına bax, onların cavabına bax gör onlar nə deyir deyir ki, onları yurdunuzdan çıxarın, çünki onlar təmizliyə can atan adamlardır şiir Allah da onu və onun tərəftarlarını həyat yoldaqı istisna olmaqla xilaf edir ayada belə deyilir ki, onları xilaf edir Yerdə qalanların isə başlarına göydən, daşlardan ibarət daş yağdırır, yağış yağdırır. Başlardan ibarət yağış yağdırır və onlara məhv edir. O, kəndin altını üstünə çevirir. Sonra da Allah subhanətə aləyə dir ki, baxın, görün, günahkarların aqibəti necə oldu. Peyğəmbər s.ə.v. də hədislərin birində bu çox gözəl, çox faydalı hədisdir deyir ki Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsənə Allah lənət etmişdir A, diqqətlə yadınıza saxlayın bunları Allahdan qeyrisinə qurban kəsənə Allah lənət etmişdir yer üzündəki sərhədləri pozana Allah lənət etmişdir kör adama düzgün istiqamət göstərməyəni Allah lənət etmişdir valideynini yaxud valideynlərini Söyənə Allah lənət etmişdir. Başqasına zorla sahib çıxanına Allah lənət etmişdir. Lut qövmünün yaramaz işləri ilə məşğul olana Allah lənət etmişdir. Lut qövmünün yaramaz işləri ilə məşğul olana Allah lənət etmişdir. Lut qövmünün yaramaz işləri ilə məşğul olana Allah lənət etmişdir. Subhanallah, üç dəfə təkrar edilməni. Görün, bunun günahı necə də böyüktür, Peyğəmbər səhələ bunun üç dəfə təkrar edir. Və Quranda müxtəlif yerlərdə Allah subhanət hələ məsələn, Ənbiya surəsi 74-cü ayədə onları fatiq adlandırır, Əraf surəsində onları həddi aşanlar adlandırır, Ənkabud surəsində onları fitnə fəsad törədənlər adlandırır və Ənkabud surəsində yenə digər ayədə onları zalımlar adlandırır. Fatiq, həddi aşan, fitnə fəsad törədən Zalim bir qövmdür onlar. Zalim adamlardır. İndi isə bir da zinaya aparan yollardan sizə bir neçəsini deyin. Bu yollardan, bu yollara düşməkdən ehtiyatlı olun. Özünüzü qoruyun. Birincisi, naməhrama baxmaq. Ancaq baxmaq zinaya aparan yollardandır. Peyğəmbər s.a.v deyir ki, birinci baxış sənindir. Yəni, Əsad efən qarşına çıxdı, gördün, problem yoxdur. Yüzünü çək. İkinci baxış isə sənin əleyhinədir. Şeytandandır. Sabah-kıyamət günü ona görə soruq sual olunacaqsan. İkinci, naməhram ilə əl ilə görüşmək. Bəzilərində belə bir anlayış var. Xalam qızıdır, əmin qızıdır, nə olar əlindən tutun? Yaxşı, tutar ki, Xalan qızıdır, bibin qızıdır. Sual verirəm. Ananla əl-ələ görüşüb, hətta o küşəndə keçirdiyin hissiyyatlar haraya, o qızlarla görüşdüyün, zaman keçirdiyin hissiyyatlar haraya. Axı, sən öz daxilində olan hissiyyatları mənlə yaxşı bilirsən. Odur ki, özün mühakimə yürüdü Özün, bax, Peyğəmbər s.ə.vənin əli naməhrəm qadına heç vaxt toxunmayıb. Ayşə radiyallarına andı çıxır ki, və Allahi Peyğəmbər s.ə.q. qadının e, əli naməhrəm qadına toxunmayın. Və başqa bir rəvayətdə gəlib ki, sizlərdən birinin başına dəmir iğnənin soxulması onun üçün naməhrəm qadına toxunmaqdan daha xeyirlidir. Üçüncü, naməhrəmlə xəlvətə təkilmək. İş yerində, başqa bir yerdə dəxli yoxdur. Yalnız ikiniz otaqda olsanız, Vallahi ki, üçüncü şeytandır və sənin qəlbinə vəzbəsini salacaq Peyğəmbər Salı Sələmin dediyinə baxın, deyir ki qəlbətə çəkilmiş elə bir kişi ilə qadın yoxdur ki şeytan orada üçüncüsü olmasın Həmçinin naməhram qadının səsindən həzz alma Böyətlər zəng eləyir nömrə öyrənir tanışlarından götürür qadınla danışır Əvvəlcə danışır, sonra görüş təyin edir sonra da zinə Və qadınlara da pəqəmbə, Allah əzlə-əzlə danışmağı qadağan edir. Allah s.a. quran-ı kərimdə buyurur ki, hətta Peyğəmbərin qadınlarına. Deyir ki, Peyğəmbərin qadınları, axı siz başqa qadınların heç biri kimi deyirsiniz. Əgər Allahdan qorxursunuzsa, yumuşaq danışmayın, nazlana-nazlana danışmayın. Yoxsa qəlbində mərəz olan tamaha düşər. Yəni, kişinin, başqa nam kişinin sizə tamahat çıxar. Şəriyyətə müvafiq qaydada tanışın, söz söyləyin. Və Peyğəmbər salısa iləm də hədistə buyurur ki, ümumətimdən vaxt gələcək elə bir tarifə olacaq ki, zinanı, ipəyi, səh xoş edici içkiləri və musiqini halal edəcəklər. Niyə xüsusilə musiqini qeyd etdi? Çünki musiqini oxuyan qadınlardır. Və oxuyanda bilirsiniz necə oxuyurlar və hansı geyimdə, necə vəziyyətdə zamanat qarşısına çıxırlar. Sözsüz ki, bu kişilərə təsir edir. Elə bir kişi tapa bilməzsən ki, desin ki, o mənə təsir etmir. Ona baxdıqda heç məndə heç bir hissiyyət oyan Ola bilməz. Vallahi ki, ola bilməz. Sonra Həmsinin yollardan biri də kişilərin qadınlarla bir məclisdə olması. Xüsusən buna toylarda rast gəlirsən, yıxıncaqlarda gəlirsən ki, kişilər qadınlarla bir yerdə bu kişi başqa bir misinin qadınına baxır, o biri bu birsinin qadınına baxır, aləm qarışır bir-birinə. Bu Peyğəmbər s.v. qadağan edir, deyir ki, naməhrəm qadınlar olan yerə daxil olmayın. Hənsarlardan biri soruşur ki, ya Rasulullah, bəs qohum necə? Qohum gəlib geçsə necə? Peyğəmələr salıq sələmin cavabına bax, deyir ki, elə bəla da qohumdadır. Nə qədər olub ki, qohum gəlib evdə qadının məhrəmi olmayıb və qadınla yaxınlıq edir, təcavüz edir. Sonra da onlara qarşı bəzən müəyyən tədbirlər görülməyib və qadın da elə zülmə məruz qalıb. Olub-olmayıb. O qədirlə hadisələr olur ki, həmsinin yollardan biri də yad bir yerə izinsiz daxil olmaq. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, gözlənilmədən naməhramı görməmək üçün izn istəmək vacib buyurulmuşdur. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, yad bir yerə daxil olmaq istədikdə üç dəsə izn istəmək lazımdır. İzin verilsə, daxil ol, əlk qalda isə qayıt getirir. Həmçinin yollardan, izinə yaparan yollardan da budur ki, qazının açıq-sasıq açıq, açıq, açıq geyinib zamanı tarasına çıxması. Evdə əri üçün açıq-sasıq açıq, istədiyi kimi geyinə bilər, istədiyi kimi. Amma naməhram qarşısında açıq-sasıq açıq, açıq geyinmək qadağandır və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mənim vəfatımdan sonra kişilərə ən çox zərər gətirə biləcək fitnə qadınların fitnəsidir. Yenə də yollardan biri öz başına qedib evdən çıxmaq. Allah qadınlara evdə qərar tutmağı əmr edib və deyir ki, evlərinizdə qərar tutun. İlk dəhiliyə dövründə olduğu kimi atıq satıb gəzməyin. Həmçinin Ətirilənik kişilər arasına çıxmaq. Vallahi ki, bu Peyğəmbər s.ə.vənin sözləridir. Peyğəmbər s.ə.vəm deyir ki, hansı qadın ki, sonra onun ətirini duysunlar deyə dəmaat arasında çıxır, zina etmiş olur. Başqa bir rəvayətə gəlir ki, hansı qadın ki, sonra onun ətirini duysunlar deyə məscidə gedir, zənabət halında olduğu kimi qüsül etməyincə onun namazı qəbul olmur. Görürsünüz, necə şiddətlidir. Həmçinin tək başına səfərə çıxmaq, Peygamber Sallı Sələm qadağan edir, qadına tək başına səfərə çıxmağı, eləcə də uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olmamaq, onları pozğun uşaqlarla, əxlaqsız uşaqlarla təmaslı olmağa imkan yaratmaq, həmçinin əxlaqsız şəkilləri çəkib cəmaat arasında yaymaq, eləcə də əxlaqsız teleseriyallar, başqa bu kimi pozğun filmlərə nümayiş etdirmək ona baxmaq yenə də bu zinaya yatırıb çıxaran yollardandır və ən başlıqası da pozğun bayramlar pozğun bayramlar da düzdür həm müsəlman bayramları həm də qeyri-müsəlman bayramlarının əksəriyyətində pozğunçuluq yoxdur yalnız bir ikisi istisna olmaqla o istifadə olanları aradan qaldırmaq gərəkdir. Zinanın təsadları nədir? Birincisi, namusu ləkələyir. Sonra zinakar insanlar arasında gözü kölcəli olur, rüsvay olur. Qəlbini qaraldır, sıxıntıya salır. Ailədə fasad törədir. Uşaqların tərbiyəsini körlayır. Əsil nəzabəti bilinmir. Bəzən görürsən ki, uşağın atası bilinmir ki, kimdir? Sonra kimsə qeyrəti uzbatından Zinakarı gəlib öldürür, ölümlə nəticələnir. Əksər hallarda zinakarların böyük əksəriyyəti narahat yaşayır ki, birdən iftadlar, birdən bunu bilərlər. Xəstəliyə düçar olur, cəmiyyətin xarab olmasını gətirib çıxarır. Həmsinin də zina qiyamətin əlamətlərindədir. Yəni, qiyamətin yaxınlaşmasını göstərir. Malı israf edir tez-tez yalan danışmağa insanı məcbur edir və ən başlıcası da xalqının adına ləkə gətirir. Bir şeyi də qeyd edim. Demək, bu da ən mühüm şeylərdən biridir. Zinadan xilas olmağın yolları. Nə edək ki, zinaya düşməyək. Zinadan xilas olmaq. Birincisi, ixilasdır. Bayaq dedim ki, Allah s.ə. Yusuf a.s. ixlaslı olduğuna görə zinadan qordu İkincisi namaz qılmaqdır Məyər Allah s.ə. demir ki anil və Namaz qıldı Oradan da namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindilir Üçüncüsü oruc tutmaq Əvvəldə qeyd etdiyimiz hədis ki oruc doğrudan da ehtirası söndürür Dördüncüsü, ancaq və ancaq Allaha tığınmaq. Allah qorumasa bizi nə qoruya bilər? Həkimlər qoruyacaq bizi. Allah qorumasa heç kəs səni o xəstəliklərdən, dəlalardan qoruya bilməz. O dəla gəldikdən sonra isə bütün dünyanın həkimləri yığışsa da belə, vallahi ki, sənə kömək ola bilməz. Ölüb gedəcəksən, heç kəs səni yap etməyəcək sənin zina etdiyin adamlar belə səni yad etməyəcək. Beşinci, bu murdar əmələ, bu murdar işə gətirib çıxaran hər bir səbəbdən qaçmaq. Nəyə ki, uzaq olmaq? Qaçmaq. Altıncısı, çoxlu-çoxlu çoxlu zikr etmək. Daim Allahı xatırlamaq, zikirlər etmək. Bu da, zinadan çəkindirir yedincisi zinakarların başlarına gələn müsibətlər barəsində düşünmək kimi xəstərik tutdu öldü, kimi sını ailəsi xəbər tutdu boşandı hətta belə bir şey işitmişəm ki bir qadın hərindən xəbərsiz kişi ilə zina və kişi onunla zina etdiyini video Videolentə yazır. Sonra da ona hədiyə edir başqa video filmlərlə bir yerdə və qadın da gətirir qasetləri evə qoyur. Və gündə bir kaset çıxarıb boyu künoya baxırlar. Və nəhayət gəlib satırlar o qasetə ki, orada həmin qadın o kişiylə zina edir. Ondan sonra əri onu boşayır. Belə misallar çoxdur. Görürsünüz, dinakarların başlarına nələr gəlir, nələr. Və yazıqdır o qadınlarımız ki, onları uğurluyub, harəsə zinai məqsədi ilə gedir, uğurluyurlar və qarıb qul kimi istifadə edirlər onlardan. Həmsinin ölümü xatırlamaq. Əgər sən ölümü xatırlasan, əlbəttə ki, Beyranın ləzzəti sənin üçün heç olacaq. Baxın. Bir gözəl misal var ki, bu sizə kifayət edəcək. Rəzələ vaxtı sauna da olan hələ o vaxt cahil olub, sonradan qardaş olan bir nəfər mənə deyir ki, "Saunadaylıq. Hamımızda üzr istəyirəm, lüt, anadan gəlin." Cəhdə baş verdikdə hamı bayıra qaşdı. Və çıxıb görürəm ki, millet sağlanan həyətində hamısı da lüz, oğlanlı qızdır. Heç kəs də, heç kəsə baxmır. Hər kəs öz hayındadır. Hələ ölüm gəlməyib, ha? hələ ölümün xəbərdarlığıdır. Gör, bunlar belədir. Gör, ölüm gəlsə, qiyamət günü gəldikdə nə halda olacaqlarım? Vay, sizin halınıza.